Så spelar du in. Oavsett vilket så, så spelar mm. in. <skratt> vi välkomnar ingen. Utan vi, liksom bara, vi välkomnar alla. Ja. Men med det sagt, han är ju inte så transparent med det som vi. <skratt> så, så det är klart att man kan hälsa alla som lyssnar välkomna. Mm. Till den här podden. Till premiären? Ja, till premiären. Mm. Som, en podd som har haft en lång graviditet. <laughs> mycket säga. lång graviditet. Mm. Och det, just det, jag är rätt så väl överens med det mesta jag gör. Att, att det går framåt men det går ganska långsamt. Mm. Jag vet inte hur, hur ser du på din egen sån utvecklingsprocess? jag upplever nog, både och. Eh, jag, jag tror att, att processen fram till beslut kan vara väldigt lång. Den kan vara å, åratal. Mm. Eh, men sen när beslutet är fattat så brukar det hända rätt snabbt. Mm, okay. eh. Men det här beslutet att, att spela in podd var inget jättestort och svårt beslut utan det är väl mest att jag har det har skjutits upp på grund av snöstorm mm. och på grund av en avliden hund. Ja, oh, precis. Uh, och nu är vi här. Oh. Varför sitter vi här? Varför ska vi sitta och spela in det vi pratar och det vi tänker och tro att någon skulle ha nyttare glädje av det? Det var en, en rolig tanke som, som dök upp när du sa det. Jag kommer att tänka på att det finns en, en e Isländs-serie som går på e Viaplay eller Netflix eller, kom jag inte ihåg, e som heter Stella Blomqvist. Och e när hon beskriver Reykjavik -like, så säger hon en sm småstad med storhetsvansinne. <här> Så Töcknård. Associationen nu. Jag förstår. Upp. Jag förstår. Ja, varför skulle andra vilja lyssna på mm. Mm. oss och det vi har att, att komma med? Eh. Har du sådana inre röster? <laughs> den var rätt rolig. Ja. Den, den kom som en. Eh, den kom som ett, ett litet skatt liksom. Ja. Sådär. Ja. Eh. Det är det inte så du känner egentligen? va? Nej, det, det är faktiskt inte så jag känner. Utan, Hur känner du egentligen inför vårt poddprojekt? Det jag känner är att det är flera olika saker. Mm. Dels så känner jag att för mig personligen så är det ju lite av en utmaning att ge mig kast med eh, nytt, ett nytt sätt att förmedla Eh, mitt budskap eller mina erfarenheter och min kompetens jag är van att göra det in real life mm. eh, och att göra det utan att jag har en eh, eh, en direkt motpart är ju en utmaning, mm. det är spännande också för att det ska förtydligas för lite för mig vad, vad är det jag vill med det här eh, och som vi pratade i pre-snacket här att, att, eh, att förankra det i mig själv Var, varför vi gör det här mm. det är ju en, en aspekt av det eh, den andra aspekten som då vänder sig mer eh, mot målgruppen är ju att eh, man faktiskt frågat efter det Eh, de har eh, andra har eh, gillar att höra min röst och det jag har att säga mm. eh, att eh, att jag har en hel del klokheter att komma med eh, att jag är en ganska djup förståelse för mänskligheten men för människor. Mm. Mm. Och de mindre processerna. Mm. Vill du dela med dig det? Absolut. Mm. Mm. Jag känner ju en en slags mix så att det gifter ihop sig för mig. Min önskan att dela med mig av min Förståelse för eh, hur jag fungerar och det jag ser hur också andra fungerar och så. Det du kallar förståelse för mänskligheten. Och min önskan att utveckla min verksamhet. Jag tycker ju att de, den, den digitala eh, potentialen alltså i de digitala kanalerna att nå ut till fler. Att fler faktiskt... Eh, Börja tänka i andra banor som de inte har tänkt i innan. Mm. Eh, att de två går hand i hand. Att det både är en, en slags bra business. Så tänker jag, det här är bra business. Mm. Och att det här är väldigt altruistiskt. Mm. Eh, som vi fick som eh, kommentar på Facebook när vi ut en bild på oss. Att, eh, världsförbättrarna. Oh. Oh, det <laughs> ja, det är Ja, det är... Så det är varför jag vill göra det här. Sen tycker jag det är spännande att göra det här tillsammans med dig. Det är också jag, en... jag ville addera är innan du det var... sa honom till honom. Jag, jag Han ju det före. Och ja. det har ju att göra med mm. att du är lite långsam. <laughs> <laughs> Nej, men det är... Du är långsammare i tanken men snabbare i känslan. Jag tror du ska säga käften. Ja, i känslan. Ja, det är du säkert. Jag tycker det är spännande att göra det tillsammans med dig. För dels så vet jag inte hur det då ska bli. Hur det kommer att bli. Är vi för lika? Tänker vi likadant kring allting? Så att liksom, det är bara är en enda lång jäsp. Liksom. Aha, de är ju bara så överens. Eller Kommer det liksom fastna... I inspelningen att... Att vi liksom trivs ihop. Och att vi har gjort väldigt mycket ihop. Och för mig så är det här att... Att börja göra... Att lite gå tillbaks till det vi gjorde när vi pluggar ihop. Att, att göra nya saker. För då, mm. då gick vi nya kurser hela tiden. Mm. Vi kom i kontakt med nya grejer. Vi, vi liksom testade hela tiden... Tycker vi lika eller tycker vi olika? Vad är det här för jävla skit som de har pratat om på den här föreläsningen? Eller gillar du också det här? Och, så. och vi gör inte det så väldigt mycket nu för tiden. Mm. När vi kör våra veckor. Därför att de... Det är inte riktigt det som händer där. Att, att vi utmanar varandra mm. hela tiden och, och testar. Vi kan väl stämma av om vi, om vi känner likadant inför någon process eller sådär. Men men det, för mig så är det här lite annorlunda till sin karaktär mm. att, att vi väljer ett ämne idag är ju ämnet varför ska vi göra det här och jag vet ju inte helt säkert vad är det framförallt som driver dig att mm. vilja göra det här mm. men sen kommer vi ju välja andra ämnen där jag tänker att det är inte helt givet att vi har samma erfarenheter eller tycker likadant och det, det tycker jag är spännande mm. att, att utforska och roligt, lite vitaliserande för vår relation Absolut. faktiskt. På riktigt. Och det var precis det jag tänkte eh, att jag ville lägga till. Att det är ju en annan form av eh, eh, samarbete som vi inleder. Mm. Vi har gjort jätte... Jag men vi har hängt... Jag vet inte, vi har konstaterat att det ex antal år, det är ganska 92. Ja, vad var det? 93. Det är väl då 26 år. Ja, vi får vi får hjälpa ta hjälp av er som lyssnare. Ja. Vad som kan kan räkna ut åt oss. Vi vi är psykologer. Vi kan inte räkna. Ja, vi fick ha stödmatte på universitetet så att det, Nej jag, jag har också tänkt det Vi har gjort väldigt mycket olika saker tillsammans Vi har pluggat under fem år Och vi har lärt känna varandra väldigt nära på den tiden mm. eh, Vi har umgåts familjevis eh, Vi har rest tillsammans eh, Vi har jobbat ihop här nu eh, De senaste Jag tror det är 2007, kan det vara det? Ja det kan mm. det vara och det är över tio år. Mm. Eh, och nu känns det som en ny, ett nytt kapitel. Mm. Eh, för att eh, jag upplever inte att det finns så mycket. Jag menar, vi har ju våra roller ganska tydligt och vi försöker då, eh, ändra på dem lite grann och sådär. Ah, nu, nu gör vi lite råkal. Det blir ganska lite. Det blir ganska lite. Det blir ganska marginellt. Ja. Eh, och precis som du sa där, att vi under utbildningen så var det nya saker som vi brottades med. Vi uppsatsen då hade vi liksom våra, eh, vi hade inte så mycket konflikter, det upplevde jag inte. Men vi... Eh, Men minns du någon? Ja, jag minns en konflikt, eller konflikt, en gång jag blev förbannad på dig. Ja, undrar om vi tänker på samma... Eh... Jag vet inte, vi var hemma hos dig. Mm. Och vad var det som hände? Det är som... Exakt vad som hände minns jag inte, men jag minns vad jag kände. Mm. Och jag minns hur jag reagerade. Och jag minns hur... Ehm... Äh, äh, äh, agerade. Och jag minns hur du agerade. Mm. Vad vad kan du liksom berätta Jag ska om vad som dela med mig av det? Jag tänkte Absolut. det. Eh, vi satt och höll på med något mått av våra projekt en i raden och projekt vi höll på med. Och jag upplevde att du var sådär där eh, och nedlåtande. Mm. Och jag kände mig inkompetent och blev jätteledsen och jättearg. Så jag röt ifrån, sa till någonting. Puff. minst du vad du sa ungefär? Nej, någonting att jag gillar inte att du säger eller beter dig på det här mm. sättet. Jag minns bara att jag sa vad jag kände. Mm. För att då känner jag så här. Mm. Så jag behöver en, en liten för mig själv. Så gick jag ut på den tiden så rökte jag. Och då hade du redan skickat ut mig. i, i, i, i Vi kan inte röka fönstret längre. Så gick ut, tog jag sig och kom tillbaka. Mm. Och vi pratade om det. Mm. Och det höll. Mm. nej Jag minns det väldigt tydligt. Jag minns som att jag var i mitt argumenterande. Och att det du sa var att du kan inte du kan på något vis inte visa att jag skulle ha fel i sak men att du ogillar starkt sättet som som jag pratade. Och och det var väldigt ett väldigt effektivt sätt att inte att liksom klämma till mig på något vis. Det var inte det var jag upplevde inte att du Besse visrade över mig liksom, mer. Mm. och alltså, så, Utan att eh, det var bara som alltså, att, att dra i handbromsen. Det var liksom tvär, tvärstopp. Och det var väldigt lätt att för mig att förstå vad du menar. Mm. Eh, men det är klart, det, det brände ju till. Alltså, mm. Jag, mm. Men, men på ett bra sätt. Ett väldigt bra sätt. Och mm. jag, jag minns också att eftersom det inte hände så himla ofta så... Så minns jag det som en, en sån här en sån där tillfälle som jag tror att våra deltagare, när, när det blir en het situation som, som vi utmanar sig att hantera på ett sätt som de tycker är, wow, alltså sådär kan man göra så här. Mm. Alltså, att det har aldrig Man har tänkt, ha, ska jag liksom kalla den för idiot, ska jag springa härifrån. Man har bara en massa olika dåliga alternativ. Mm. Och så ser man inte att det finns ett bra alternativ. Mm. Och det där var ju typiskt sånt, ett, mm. ett jättebra alternativ som jag um, inte bara tog till mig och liksom insåg att jag fick förändra mitt sätt att, att prata och vara mer varsam med hur jag använder min förmåga att argumentera som mm. jag är uppväxt med att ha slipat den förmågan. Mm. Um, och som är svårt att, eller på den tiden tycker jag det var svårt att avstå från att göra. Det är liksom det, det, är det vi kallar för omedvetna val. Att man, man mm. går in i ett sånt. Och det känns så himla rätt. För vi hade ju rätt. Ja. Och du hade ju fel. Och, <laughs> ja, <men> så, <laughs> i, i, I sak, mm. och då eh, ja, på den tiden hade jag eh, väldigt svårt att inte gå in i det. Mm. Går jag in i det nu, Ibland. Nej, jag upplever inte att du går in i det på det sättet. Absolut inte. Jag upplever inte dig som argumenterande. Du kan tycka saker som jag inte håller med om. Så, så är <laughs> som, som är korkade. Som är skitkorkad. Uh -huh. Nej, men jag upplever ett helt annan helt annat närvaro mm. eh, från dig. Vi kan tycka olika, jag kan säga saker. Eh, alltså så, det där gillar inte jag. Och du, du lyssnar. Mm. Eh, du kan säga till mig det där gillar inte jag. Och jag upplever att jag lyssnar även om jag också går i försvar. <laughs> hur, hur går du i försvar? Jag vill försvara mig. Inte kanske så argumentera så mycket, men alltså jag, jag tar ju åt mig och vill liksom. Mm. Eh, försvara mig. Mm. Nej, men du har nog inte förstått det här riktigt, mm. typ. <laughs> ja. Känner du hände det? Absolut. Ja. Fast det, fast det inte låter det... inte riktigt så, för det där... Det där var lite mer att Du var nog inte riktigt förstått det här utan det, Men min känsla är det. Ja, ja det, det kan jag förstå mm. Som det nog kan komma ut är mer På ett sätt där man märker Att du är Vad ska jag säga Du är djupt medveten om din egen Klokskap <laughs> Och hur, hur Insiktsfull du är och hur du har hela Bilden och därför Så är det på det här sättet Och det säger du och förklarar och, och blir som jag kan uppleva det för ett ögonblick lite blind för att det kan finnas andra perspektiv. Alltså sådär. Det blir det blir den där. Men du har ju fel. <laughs> ja, exakt, exakt. Så, så istället för det bästa, för du bättre visar det verkligen inte. Men det blir det något annat som, som faktiskt är lite svårt att få syn på. Men som kan upp ändå kännas lite som stängda dörrar. Typiskt som försvar känns ju mm. som att man, man stänger dörrar. Man, det blir inte nyfikenhet. Det blir, utan så här är det. Mm. Punkt. Punkt liksom. Ja. Hur, hur är det här samtalet? Hur känns samtalet just nu? Hur känns samtalet just nu? Ja. Det är då en sån här fråga som vi använder på våra kurser mm. i våra transparenta samtal. Hur känns samtalet just nu? Alltså jag känner mig ganska lugn. Eh, på ett plan, i kroppen. Det är så, jag känner mig rätt så eh, som jag hade tagit ett par valium eller någonting. <laughs> är det så? <laughs> ja. Okay. Eh, men sen sticker det liksom lite åt olika håll i huvudet. Mm. Ja, hur följer det upp det här? Vad är liksom naturligt och, och, och, och gå vidare? Och, I det här samtalet ja, eller i nästa? Nej, i det ja. här samtalet. Ja. Just här och just ja. nu. Lite sådär, vart, ja. vart vi nu? Ja, vart är vi på väg? eller vad liksom, vad leder det, Vart leder det här oss? Uh, uh, lite sådana funderingar. Okay. Mm. Du, du hade ingen tanke på att dela dem med mig. <laughs> men, men jag blev varse då nu. Jag förstår, när frågan. jag ställer frågan. Så... Okay, ja, mm. Ja. Mm. Och, och, hur känns det för dig? Uh, jag kommer in i ett, i ett väldigt lustfyllt mode. Mm. Jag tycker om att... att Prata med dig. Jag tycker om att... att prata om nya saker. Mm. om man säger så mm. det, det låter ganska konstigt att det skulle vara nya saker. Men vi har ju aldrig pratat... Vi har aldrig haft det här samtalet. Det här är inga typiska samtal. Vad ska vi prata om på ett sätt som skapar intresse? Mm. Vad i vår relation, i våra erfarenheter... Kan skapa värde? Mm. Och hur ska vi prata om det? Det samtalet har vi aldrig haft. Nej. Och... Jag får ju syn... På det som gör att jag sitter här mm. nämligen den här känslan av att vad vi än pratar om så gör vi det på ett sätt eller gör du det på ett sätt som är, är liksom nyfiket och öppnar, öppnar dörrar säga, du, är, du är väldigt beredd att gå till ett ställe där det liksom är vad ska vi säga lite utanför komfortzonen även om vi sitter här och är lugna att, att, att ställa en fråga och där det är uppenbart liksom, eh, så, vad, vilken konflikt. Min, alltså sådär, att vi, vi vet inte riktigt vad det här är. Och jag ser ju att du, du har ju ingenting emot att, att gå dit. Och jag älskar det. Mm. Alltså det, det ger mig en sån en varm känsla av att jag, jag älskar att vara i samtal som är oförutsägbara. Mm. Eh, och att vara i ett sådant samtal tillsammans med någon som gillar den oförutsägbarheten. Det tycker jag väldigt mycket om. Um, och för mig är det liksom... Det själva dna i... Så som jag vill att den här podden ska vara. Mm. Så vi har liksom... Byggt... Första byggstenen i DNA-t. Mm. Och, och vi, har vi hittat den? Jag är jätteberörd av det du sa där. Äh, mm. känner mig liksom... Varm i... I hela hjärtat Och det sprider ut sig till resten av kroppen mm. <laughs> Även om det vann i huset mm. men. Så ja det berörde mig mm. Men du kan känna igen dig Absolut, absolut ja. Ja. Jag gillar ju Jag kan ju känna att när vi inte har så mycket Kontaktytor Så känner jag ju en saknad mm. Efter det Ehm mm. För att du är en betydelsefull person i mitt liv och har varit så under 20 plus antal år ni får ju ja, ja, till <laughs> Jag ja. håller på. Ja, du trampa, håller på att trampa på mikrofonstativet. På det. Ja. Ja. <laughs> det är ju en av de sakerna jag kanske inte uppskattar med det. Mm. Ja, det, det är ett försvarsbeteende. En svar Nej, det ska jag. Jo, men jag, jag, har, jag har uppfattat det du säger där mm. med, med saknaden och och jag, jag uppskattar ju också din, din närvaro jag ser det alltid framåt när vi har veckor ihop mm. um, men det är också så att när man träffas så får man ju göra roliga saker mm. alltså, ja. vad, och det är ju inte allt, alla intressen som vi har gemensamt eller ja. som vi så, jag och Silla har ju mycket träning och mycket. Mm. Liksom, det känns som att det finns områden där vi inte har kanske så tydliga kontaktytor mm. eller mötes mm. Platser. Så att jag känner ju liksom att jag, jag trivs och, och var med dig. Men jag vill fan ha roligt när vi... Alltså... <laughs> <laughs> nej, men då, alltså, hallå där! <laughs> nej, men då, jag vill fan ha roligt! Uh, hur lät det här? Ja, hur lät det Förstår här? Förstår du vad jag menar? Uh, att det, ja, att vi ska hitta på saker. Göra någonting, prata om någonting. Ja. Alltså typ, som att köra en vecka ihop. Ja. Eller göra det här mm. ihop. Alltså, för mig är det... Räcker det inte att bara sätta oss i samma rum... Alltså, och då så blir det roligt. Jag kommer inte vara en Absolut inte. <laughs> Lovar du? Ja, det kan jag inte lova. Men, men så, känns, mm. äh, så känner inte du, eller? Nej, jag tänker inte riktigt så. Nej? Äh, men hur jag tänker är ju inte riktigt kanske alldeles uppenbart mm. eh, utan det är nog snarare en eh, en känsla av saknad sen mm. hur den plattform ska se ut eh, den är inte den är inte given eller mm. eller så det är, så, så, så, kan jag känna också Jag tänkte så är såg jättemycket fram emot Att vi skulle åka till Göteborg ja. eh. <laughs> Apropos egna val Apropå ja. egna val ja. Jag fick ju då eh, en, en biljett Eller jag och Silla min fru Fick ju biljetter till eh, Johan Glans Och så skulle vi ja. åka upp tillsammans Och te på det <laughs> och, och någon dag innan Så är, så är ju du, du är så sjuk Alltså så du, du kraxar ju i telefon liksom, men, men du är ju fortfarande, nej men det här, <kör> det här vånar <ordnar> sig. <laughs> ja det är helt underbart liksom. jag tänker att, mm, du gör nog inte det. Men, men det... Det har vi det här med själv... Kommer du ja. Och självbild? Ja, absolut, ja det här är en självbild. Absolut. Jag blir inte sjuk, Eps. jag ställer inte in och sådär. Nej det är ju intressant. Så att, men det gjorde det. Mm. Så att vi åkte upp med våra grabbar istället och hade mm. jätte roligt. Mm. För där såg jag liksom en sån arena. Att ja, ha gör roligt. Jag gör något skoj ihop. Ja, skoj ja. ihop. Eh, och om vi ska prata olika plattformar för, ja. för att ha skoj. Ja. Eh, jag springer inte. Min stackars två har gett mig en perfekt alibi. Ja, det är förfärligt. Vi ska, vi ska ha ett program om självpåtagliga kroppsskador. Ja, det kan vi göra. Mm. Eh, nej, men jag, jag tänker att det finns ju massor med andra saker liksom, som är kul. och som mm. man kan Men det är en sån framöver. sak alltså, som vi har gjort. Ja. Eh, att helt galet spela fotboll. När, när våra barn var, var mindre små. och liksom tacklar dem så de for in i häckar och sådär. Det skulle vara anmälningspliktigt om någon Ja, jag, det. jag tänkte, tur inte någon äh, social var där. Ja. Äh, nu har vi ju då kollat upp så att preskributions, presk... preskriberingstiden, preskriberingstiden. Ja, att vi kan prata om det nu. Mm. Nej men det var också en kontakt lite. Vad jag kände när vi sågs i Mellandagarna på Mospelun När vi hade mm. de här strategidagarna då visste mm. jag, jag visste inte heller riktigt hur det skulle bli Men det var det var Jätteroligt mm. tycker jag, och, och väldigt nyttigt Det här är ju ett resultat Av, av, av dem, ja. mm. Att vi bestämde oss för mm. att spela in på det Så den processen är egentligen inte så lång Om vi nej, tänker nej, Det var mellandagarna och nu har vi mm. ju Mars, Mars mm. ja. Känner du som jag att vi börjar och komma till slutet av det här samtalet av det här första programmet Nu sitter alla på klockan ja, Min inre klocka sa inte ifrån det var Hur lång ja, tid hade det gått ja. Jag vet inte Okej, vad, vad, vad, fick du ut? <laughs> vad fick du ut av att titta på klockan? Men nej, jag har nog jag har en sak som jag skulle vilja till kring, kring det här fundamentala. Varför har vi en podd? Hur, hur ska den vara? Vad ska den handla om? Hur ska vi prata? Har du tänkt kring hur mycket vi kan utmana varandra? Här liksom när vi sitter och pratar. Jag har inte sett det som en, en fråga. Nej. Det, inte det är ju en, en icke-fråga mm. för mig. Jag utgår från att du utmanar mig och att jag utmanar dig. Mm. Mm. så vet jag inte riktigt var den gränsen går. Nej. <laughs> det, är... det här är kanske ingen skillnad mot... Vilken torsdag som helst när vi ger varandra feedback. Eh, på torsdagar så ger vi varandra feedback i Jumen eh, veckorna Och då ger vi också jag och alla varandra feedback. Mm. Så varje gång, vi kör ju ett antal veckor om året. Så att då kommer vi liksom ha, nu sitter vi här igen. Så. Och då, då är det ju olika. Ibland mm. så är det ju ganska så triviala saker. Och ibland så är det saker som är jobbiga att säga. Mm. Mm. Är det samma här egentligen? Alltså min inställning eller min, mitt... Ja, var, var går in, gränsen? Eh, jag tänker här är ju faktiskt andra som hör gränsen kanske. Går lite tidigare än ett samtal som vi har utan mikrofon. Ja, det är möjligt. Men det tänker jag att det, det får vi utforska. Ja. Så, så känner jag, mm. att, att, jag. Jag tänker nu. Jag, jag tänker att det finns en massa sådana fundamentala saker som du har i din... liksom mentala plattform som gör det här till en icke-fråga. Mm. Till exempel det är självklart att man utmanar varandra. Det är självklart att man alltid gör det med ett gott uppsåt som är transparent och som är liksom inte till bara för att utmana för att det ska bli kul radio om mm. man säger så. Mm. Det är självklart att man har att man har mycket värme och kärlek och omtanke. Alltså så. Jag tänker att där är, där är sådana mm. Som liksom att du bara, äh, va? För det här har jag inte tänkt på. Så. Ja. Kan det vara så? Ja, jag känner igen den bilden. Mm. Och det är inte för att skapa någonting som inte finns. Nej. Nej. Utan för att dela med sig av det som man tänker ja. och som är relevant och som man känner är sant. Ja, ja. Mm. Framförallt det man känner är sant mm. och att det känns och att det är viktigt att eh, öppna upp kring det. Mm. Att det finns en, en, en, en mening, att det ska vara meningsfullt. Mm. Det här var ju spännande. Mm -hmm. ja? det var det. Ha? Tack för det samtalet alla. Tack Måns. Oh, oh, oh.